L'alioso Liitat 91.6 és Gema És el districte de Santa Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Vellas és l' La primera emissora local dòci noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. L'alioso Liitat V 91.6 és Gma. El transport públic sortirà a meitat de preu quan es produeixi un episodi de contaminació de l'aire. Aquesta és una de les mesures més destacades del Pla d'Actuació per la Millora de la Qualitat de l'Aire a les Zones de Protecció Especial, ZPE, que el Govern té previst aprovar avui a la reunió del Consell Executiu. En contrapartida, s'incrementarà un 25% les tarifes dels peatges i dels aparcaments municipals regulats, sempre dins la ZPE. L'objectiu principal del Pla és reduir les emissions d'òxids de nitrogen, NOx, i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, PM10, per restablir la qualitat de l'aire i respectar els valors límits que determina la legislació europea. L'àmbit del Pla abasta 40 municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Aquestes zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric tenen una àrea territorial de 725 km2 de superfície i sumen una població de 4,3 milions d'habitants, segons han informat fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les mesures que preveu el Pla estan adreçades a la mobilitat de persones i mercaderies, l'activitat industrial i els hàbits de la ciutadania. Per exemple, els descomptes per l'ús del transport públic que tindrà els bitllets a meitat de preu dins la zona integrada de la l'ATM de Barcelona. La intenció és que aquestes actuacions es puguin desenvolupar entre els anys 2015 i 2016, coincidint amb la posada en marxa de la T-Mobilitat. El Govern també preveu desgravacions fiscals per l'activitat industrial que acceleri la incorporació de les tècniques més modernes per assolir emissions més baixes d'acord amb la Directiva Europea d'Emissions. Hi haurà bonificacions en imposts en l'impost d'emissions de gasos i partícules a les empreses que redueixen els nivells de contaminants. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 98.6 de l'EFM, és tot un poble que us parla d'acompanyar, Judit Guiu, Guillem García i Javi García.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 el regidor de Comerç, Consum i Mercats i president de Mercats de Barcelona, a més de regidor de Sant Andreu, Raimond Blasi, assisteix al tas de nit del Mercat del Carmel. El Mercat del Carmel del districte d'Horta Guinardó farà per primera cop la seva nit d'etapes, de les 7 a les 12 de la nit. Les nits d'etapes ofereixen una nova experiència dels mercats de la ciutat. Els clients poden viure un mercat diferent, nocturn i lúdic i els venedors mostrar una altra cara de la seva professió amb propostes gastronòmiques creatives i originals. Els mercats de Barcelona s'afegeixen a la Festa de la Mercè, amb una proposta gastronòmica nocturna i amb tot de celebracions. A més, en el marc de la Festa Major d'Horta se celebra la Fira Gastronòmica i Nit de Botigues al Carmel, en el mercat i els seus entorns. Des de les 5 hi haurà, una... hi haurà animació i tallers infantils i a partir de les 6 hi haurà actuacions musicals per dinamitzar el comerç del carrer. També hem de dir que segueixen les millores al carrer del Turó de la Trinitat. Us comuniquem que properament començaran les obres de millora del carrer del Turó de la Trinitat. Doncs és així, continuen les actuacions de millora del carrer del Turó de la Trinitat que consisteixen en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar-la en plataforma única i millorar-ne l'accessibilitat. També es plantarà nou arbrat i es renovarà l'enllumenat amb tecnologia LED i soterrament de línies elèctriques. La data de previsió de finalització d'aquestes obres és del desembre del 2014, és a d'aquí uns mesos. També hem de dir que l'Ajuntament treu a concurs els projectes per l'última fase de la remodelació de les cases barates del Bon Pastor. L Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, PMHB, ha tret a concurs els treballs per a la redacció dels projectes dels edificis d'habitatges que formaran part de la, bon... de la quarta fase de la remodelació de les cases barates del barri del Bon Pastor a Sant Andreu. Aquesta serà l'última fase per completar la remodelació total de les cases barates del Bon Pastor i comportarà la construcció d'uns 200 habitatges nous, aproximadament. La remodelació del Bon Pastor preveu la substitució de 784 cases barates amb problemes d'humitats per un nou barri d'habitatges construïts amb els criteris sostenibles i d'estalvi energètic el Patronat Municipal de l'Habitatge aplica a totes les seves promocions. La remodelació del barri contempla també la redefinició i la millora de l'espai públic amb l'objectiu de potenciar l'espai viari com a zona de relació veïnal prioritzant l'ús dels vianants per sobre del de vehicles. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha mostrat la seva satisfacció perquè ja encetem la part final d'aquesta remodelació que ha suposat una important millora de la qualitat de vida dels veïns de l'entorn i ha explicat que actualment estem executant les obres per la construcció dels edificis que conformen la tercera fase de la remodelació, juntament amb les de millora del centre cívic del barri, que compten amb un pressupost de més de 770.000 euros i les de reurbanització dels carrers de casc antic per 1,5 milions d'euros. El projecte d'urbanització de la tercera fase del barri del Bon Pastor es troba actualment en fase de redacció. La urbanització seguirà els mateixos paràmetres que les fases anteriors amb l'objectiu de millorar l'espai públic, potenciant l'espai viari com a zona de relació veïnal i prioritzant l'ús dels vianants per sobre del de vehicles. Entre les diferents actuacions, destaquen l'establiment de noves zones de vianants, la instal·lació de jocs infantils i per la gent gran, l'eliminació de serveis aèrits per substituir-los per xarxes canalitzades soterrades, telèfon, electricitat, etc. L'eliminació de barreres arquitectòniques, la implantació de sistemes més eficients de rec i de sistemes d'il·luminació més eficients i la instal·lació de recollida pneumàtica de residus. L'àmbit d'actuació d'aquesta fase és de 17.563 metres quadrats. L'actuació del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona és aduant a terme el bon pastoc consta de quatre fases... Els 152 habitatges corresponents a la primera fase es van lliurar l'any 2006 i els 190 corresponents a la segona es va fer al 2010. Actualment s'estan duent a terme les obres dels 167 habitatges que conformen la tercera fase de la remodelació del Bon Pastor. Amb els 200 habitatges previstos a la quarta fase, el patronat municipal de l'habitatge haurà construït al barri més de 700 nous habitatges. Els habitatges d'aquesta darrera fase tindran entre 60 i 90 metres quadrats quadrats de superfície útil i seran majoritàriament de tres dormitoris. La previsió és que les obres d'aquesta última fase comencin al 2016. I ara anem cap a la plana cultural perquè una plana cultural que està molt farcida i que doncs, en primer lloc volem parlar del naixement del Jazzing Festival, el primer festival de jazz de Sant Andreu. Associació Sant Andreu Jazz Band i el districte de Sant Andreu organitzen el Jazzing Festival,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 Tallers de Músics, Centre Cívic de Sant Andreu, Ex Comercial de Sant Andreu, Sant Andreu Teatre, Divino Concepto. Doncs aquesta activitat, el, el Yacin Festival, s'allargarà fins al diumenge, és a dir, començarà dijous fins diumenge. Per més d'informació podeu consultar el programa al web www.yacinfestival.com. Un últim apunt, abans de tancar aquest primer repàs de notícies, ens porta a parlar del Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició L'última Visita. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix fins demà l'exposició L'última Visita. Què tenen els edificis abandonats que ens atrauen tant? Potser una barreja de sensacions, de textures, d'entrades de llum, fins i tot d'olors i de sons. L'exploració urbana, abraujat urbex, és l'exploració d'estructures i edificis abandonats. Els exploradors urbans senten passió per aquests indrets i sempre des del respecte, recorrant tots els seus racons, explorant les seves habitacions i gaudint amb la sensació d'incògnita que els produeix no saber què es trobaran quan obrin una porta o quan girin per un passadís. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui el que fem tot seguit serà escoltar una mica de música i tornem, tot, tornem a continuació amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara! Algú ja riu i surt el sol i ja vedalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles. els ulls, mal temps i fred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 M'ho han dut, caminar a illes, dures, països, inversa amb He despedit, moscos, fullets i fades, se n'ha apagat mil i darrere l'aigua clara. I no hi ha sol que s'han estat, tantes vegades pot morir com néixer del mar. I jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un moment entre les mans aquesta nit per regalar-te. Caruc els ulls mal temps i freds, carré somiats amb tu. Un viatge,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 Torna amb la quan no hi et la troba faltar. Un estran. Els 40 lladres. T'he dut tot el que tinc, tot el que duca, dins el que tret del camí, tot el que el temps' m'ha dit i tu tens ho ten tota la màgia. Donc tret, Quin és el secret? Torna amb la quan no hi ets la troba faltar. On estan o oh no? Els 40 lladres!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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i segurament que si us heu aturat pel carrer haureu vist una pancarta que parla precisament de la posada en marxa dels nous cursos de l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella. És per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telefònic el professor de l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella, en Jordi Britó. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquest nou curs aquí a l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella. Bé, bueno, pues, eh, tot just acabem de començar i en guany pues, eh, l'oferta formativa no ha canviat gaire respecte al curs passat. Seguim fent cursos de eh, català i castellà per nouvinguts, eh, seguim ofertant cursos d'anglès, seguim ofertant cursos d'informàtica i un dels cursos eh, més adreçats a la gent jove, especialment, però no únicament, és el curs d'accés a les proves de cicle formatiu de grau mitjà. Uh -huh. Perquè vosaltres també esteu relacionats d'alguna manera amb la universitat, oi? Bueno, relacionats i no relacionats. Tots formen part una miqueta del mateix ens, no? Però, eh, d'alguna manera, nosaltres eh, el que intentem és que tot el nostre alumnat, un cop superat els nivells eh, més alts de l'escola, eh, continuïn, tinguin continuïtat eh, a través de, o bé, les escoles oficials d'idiomes, o bé, les, a través dels instituts per preparar-se per prova per grau mitjà, o preparar-se pel grau superior i, bueno, doncs en aquest sentit sí, tenim, eh, tenim relació d'alguna manera potser més indirectament amb la universitat i més directament amb els instituts i amb les escoles, de, amb les escoles oficials d'idiomes, però bueno, uh -huh. també sí, sí. Per quan és prevista l'inici aquest, aquest nou curs? Ara, aquesta setmana, estem fent les presentacions de les diferents matèries dels diferents ensenyaments els diferents grups, amb la qual cosa el que és la... Les, o sigui, el començament del curs ja s'està produint, però de forma regular el que són les classes, classes enteses com a tal, eh, com que entremics tenim tot el que és la diada de la Mercè, etc. Ah. doncs ja començarem a partir de dilluns. De totes maneres, també avisar-vos de que n'hi han alguns grups amb els quals encara disposem de de places lliures uh -huh. eh, amb la qual cosa pues, tothom que tingui inquietud per estudiar algun d'aquests ensenyaments, català, castellà, anglès, eh, informàtica o si és el cas a l'accés al grau mitjà eh, podeu passar per l'escola i us farem una prova de uh -huh. nivell per classificar a veure quin, quin, és el vostre, quin és el vostre nivell. Perquè aquests cursos tenen gratuïtat, s'ha de parlar d'alguna cosa... Els cursos són gratuïts, perquè uh -huh. som un centre públic i en principi els cursos són gratuïts. Sí. Uh -huh. També hem de dir que, com a escola d'adults, suposo que deu haver-hi una edat per poder, poder apuntar-se, no? Sí. Uh, han de tenir les persones de més baixa edat, que és per on uh, han, de tenir el, o sigui, han de fer els 18 anys. Uh -huh. uh, els 17 els han de fer durant aquest any i els 18 a partir del 2015. Uh -huh. Durant el 2015 han de fer els 18 anys la condició indispensable perquè puguin accedir a algun dels nostres ensenyaments. D'alguna manera també n'hi ha algun cas especial, doncs eh, que si són eh, menors i estan en la franja de 16 a 18 anys, bé sigui per alguna justificació especial, per algun cas especial i amb justificació materna, paterna o del tutor, doncs mm. també eh, tenim en compte aquesta casuística. Mm -hmm. I se sap més o menys quanta gent s'ha apuntat a hores d'ara? Sí, el, tot està en funció una mica dels diferents aprenentatges. Mm. Doncs, així com, per exemple, n'hi ha grups d'anglès eh, i informàtica que n'hi ha llista d'espera, mm. eh, els nivells una mica de mitjans i més als anglès encara que algun pura des lliure. Eh, també tenim un, una, una oferta important eh, per gent que, sobretot eh, gent estrangera, que no saben llegir i escriure amb el nostre idioma perquè després puguin accedir al català i al castellà entesos amb els diferents nivells 1, 2, i 3. També tenim aquests cursos que són com de formació instrumental i n'hi ha alguns cursos com ara aquests que tenim permanentment matrícula oberta. Mm -hmm. Tampoc no, no s'ha donat el cas que ens haguem de plantejar de, de tancar-los, aquests cursos. Mm -hmm. no són, són cursos d'entre 15 a 20 persones. Sí. Perquè quan es va posar en marxa l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella? Ui, aquesta escola és una escola legendària. <ríe> sí. eh, tot i que ha canviat de seu, doncs eh, l'escola té una trajectòria de prop de 40 anys. Uh -huh. Des dels inicis del barri, com aquell qui diu, eh, formen part del barri primer, perquè estava a la, a prop del, del centre de menors i ara amb un edifici polivalent compartit però, si no recordo malament, estem al voltant dels 37-38 anys de, de trajectòria. Uh -huh. sí, sí. I quants alumnes teniu? Uh, els cursos encara no estan 100% configurats. Calculem uh -huh. que aproximadament serà com l'any passat, al voltant d'uns 600, entre 650-700 alumnes, depenent. D'un idó, no? D'un idó, entre 600 i 700, <ríe> depenent dels grups, les franges horàries... Uh -huh. Sí, sí, sí, per ser un centre petit la veritat és que eh, hi ha molta rotació de gent, sí, sí, uh -huh. sí. Doncs eh, i de professors, quan eh, n'hi ha? Som cinc professors. L'equip uh -huh. docent està constituït per cinc professors. Uh -huh. Cadascú especialista en, en una diversa matèria uh -huh. i a eh, l'equip eh, docent el constituïm cinc professors. És una escola relativament petita uh -huh. i tant de bo poguéssim créixer i tenir més espai per donar cabuda a més necessitats del barri. Però... Uh -huh. Per tant, podem fer una valoració positiva del que és l'escola d'adults de la Trinitat Vella, no? Bueno, sí. sí. Potser no sóc com a com a jutge i part no sóc la persona més diem per dir-ho, però sí que els nostres alumnes la veritat és que venen molt contents i, bueno, i sobretot els resultats es van veient, sí, clar. Uh -huh. sí, sí. Sí. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Doncs pues no, bueno, això, convidar a tothom que tingui ganes d'aprendre, perquè l'aprenentatge és una cosa que es comença un dia i no s'acaba mai, tots al llarg de la vida hem d'anar aprenent, okay. que eh, tothom que vulgui serà benvingut a l'escola, mm -hmm. i bueno, doncs pues això, ma, també estem en contacte amb altres institucions, de, institucions del barri, com ara el Tini Jove, mm -hmm. com ara la biblioteca, com mm -hmm. ara els diferents instituts de l'àrea, etcètera. Eh? Doncs, si algun dia voleu venir per la ràdio, serà algú ben rebuts. Doncs pues molt amable. Així ho esperem i no passeu ànsia, que segur que sí que hi anirem, eh? Molt bé. Moltíssimes doncs, gràcies. Doncs, Jordi Brito, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que sigui tot un èxit aquest nou curs que s'està posant en marxa aquests dies i que esperem que vagi molt bé. Molt amable, moltíssimes gràcies i fins ben aviat. Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu doncs parlàvem ara amb Jordi Brito que és professor de l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella qui ens ha fet doncs, un balanç molt positiu del funcionament d'aquesta escola i que evidentment eh, tal com us he dit en principi, al principi d'aquesta entrevista doncs si aneu pels nostre, pel nostre barri si aneu per la Trinitat Vella el que trobareu és diferents eh, pancartes, diferents papers anunciant la posada en marxa ja de cara al proper dilluns d'aquesta Escola d'Adults de la Trinitat Vella i, evidentment, doncs, que tota aquella gent que vulgui doncs, apropar-s'hi i que vulgui eh, rebre coneixements, doncs, l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella és oberta per aquest motiu. Molt bé, doncs el que farem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació a veure si sí, d'aquí una estona el que podem fer és parlar de seguretat. Una pausa i tornem. Mm. He vist una llum que t'envolta però tu no la veus La música sona és la música A Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i, tal com us dèiem, doncs avui el que toca, com cada dimarts, és parlar de seguretat als nostres barris. I ho fem amb el Nacho que pertany a l'ofició de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, vostès? bon dia. Hola, bon dia. Doncs benvingut després d'aquestes vacances, uh, esperem que ens han estat profitoses per tothom. Doncs sí. <laughs> avui volem parlar d'un tema molt seriós, un tema que aquests dies malauradament també surtin als mitjans de comunicació i que es tracta de la violència masclista. Nacho, que podem dir al respecte? Bé, bueno, si s'assembla podríem començar parlant de la definició de la violència masclista en l'àmbit de la parella. Bueno, es pot dir que és qualsevol acció o actitud de la parella o ex parella que s'imposa a una dona per subordinar-la o discriminar-la. Són violència masclista els abusos sexuals, físics, econòmics i psicològics. Uh -huh. O sigui, econòmics també... Sempre. Uh -huh. Sí, sí. Clar, si tu la coacciones amb el tema dels calés, o... no. també es pot considerar violència masclista. Uh -huh. La violència masclista en l'àmbit de la parella no té res a veure amb situacions personals, vull dir, problemes de la feina, tensions familiars, etc. Quan la violència comença, no s'atura, sinó que s'agreuja, i per sortir-ne es necessita ajuda. No pensis que has fet alguna cosa per provocar aquesta situació. Només la persona que exerceix la violència n'és la responsable. La violència masclista no és una qüestió privada. Tens drets a que t'escoltin, t'ajudin i et protegeixin. I demanar ajuda no et compromet a fer accions que no vulguis, però cal que estiguis informada per si de cas. Que suposo que és el que més es deu, es deu trobar que la gent s'autoinculpa, doncs, no? Sí, moltes vegades la dona pensa que és per culpa seva o fins i tot no denuncia per por a que els fills es queden sense la protecció per exemple econòmica del seu pare. Uh -huh. O moltes vegades una dona s'apropa a un PIAT, que és un punt d'informació i atenció a la dona, i una vegada li expliquen quin és el procediment de la denúncia, com es farà, etc. Moltes vegades no volen denunciar al final. Bé, bueno, però mínim saben eh, quines són les eh, solucions o mm -hmm. quines ajudes poden demanar a, a l'administració. Per si torna a passar, doncs que sàpiguen una miqueta bueno, on poden acudir. Clar, clar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ara fem unes petites reflexions sobre la parella. Una mm -hmm. dona, normalment, sempre es pot preguntar eh, et truca, t'envia SMS si es posa permanentment en contacte amb tu quan no esteu junts. Mm -hmm. Et demana que li donis explicacions sobre on vas, amb qui vas, què hi fas, et controla econòmicament, et pregunta quan gastes i en què, opina sobre la roba que portes i et demana aquest canvi quan no li agrada. Doncs totes aquestes situacions són estratègies de control. O si sigui, estem parlant de l'assatjament i això doncs, poca, poca cosa té a veure amb, amb l'estimació. No? Diguem que la, la xerrada d'avui el que fem és de menys intensitat a més intensitat. Aquests serien els primers símptomes de control, mm. símptomes que el que intentarien és eh, bueno, que la seva parella fes tot el que ell volgués. I tot va pujant. Mm. Uh -huh clar, en el moment en què vas permetent coses doncs va guanyant sí, uh -huh. d'altres preguntes que et pots fer és: no li agrada que tinguis amigues no vol que a la teva família i es molesta si estàs amb altres persones a soles algun cop te'n menyspreat davant d'altres persones uh -huh. aquestes dues preguntes el que mostres és una actitud que volen provocar l'aïllament i que només depenguin d'ell uh -huh. que estiguin amb ell i amb ningú més que tot passi per, per aquesta persona que s'ha d'assetjar. Tot ho ha de controlar ell. Perquè em de dir que... Bé, bueno, ara mateix ens estàs parlant d'ell, però no sé si hi ha, hi ha dones que també assetgen a, a l'home. O... Però no parlaríem de violència masclista. Mm. És diferent. Una cosa és la violència masclista, mm -hmm. que és sempre home sobre dona. Mm -hmm. I violència domèstica és la resta. Per exemple, una parella que sigui homosexual no seria una violència eh, masclista, és violència de domèstica. No sé si m'explico. Sí. O violència d'un pare a un fill és violència eh, de... domèstica també. Uh -huh. Però masclista de gènere només és d'home a dona. Uh -huh. Dues dones tampoc seria masclista. Uh -huh. Això és una cosa que hem de tenir força clara. És diferent. Hi ha una llei eh, específica per, per la violència masclista. Uh -huh. M'he explicat? Sí. sí. D'altres preguntes que ens podem fer és li tens por, t'insulta insult, o t'homilia? amb treure's la vida o aconseguir la custòdia dels fills o filles? Et reta documentació important com ara les llibrites bancàries, el passaport, els documents del pis, etc. Tens la impressió que que has d'endevinar els seus desitjos i comproure'l? Et coacciona dient que et retornarà al teu país d'origen? Veieu? Són preguntes que ja van pujant una miqueta més de to. Uh -huh. Sí? Són accions uh -huh. intimidatòries. Uh -huh. I ja les últimes preguntes que et pots fer, ja és que hem arribat al límit, és... T'ha pegat? T'ha donat empentes? T'ha obligat alguna vegada a mantenir relacions sexuals? Ha llançat o trencat coses que eren especials per a tu? Uh -huh. Aquestes conductes són agressions. Uh -huh que aquestes mm. suposo que són les que són més visibles a l'hora sí. d'anar a fer alguna denúncia. Clar, és tot molt paulatí. Mm. I per això aquestes xerrades les fem sobretot a l'ESO. Mm -hmm. A ESO primer de batxillerat, que és quan jo comença la gent a tenir una miqueta de, bueno, de relacions de parella. Sí. Si sents que la teva parella et controla, t'aïlla, t'intimida i o t'agreix, estàs patint violència masclista per part de la teva parella i, per tant, estàs en situació de risc. No, no, és complicadet. És complicat mm. perquè moltes tenen por, sobre, sobretot pels fills, mm -hmm. o si són immigrants, pensen que no poden fer res, si el seu país d'origen és, és algú natural, és algú normal, doncs... I suposo que a l'època de vacances és quan es deu notar més aquest tema, no? Perquè... és quan... quan deixes de, un temps de, de treballar i, i tens llavors la parella més a prop... Bueno, no? es, estadísticament el que es veu és que després de les vacances és quan més divorcis n'hi ha. Clar. Clar, és quan més temps passem junts amb la parella, mm. és veritat. I al mm. tornar de vacances diu... ja, ja està. Mm -hmm. O sigui que però bueno, suposo que sí que també la que l'afecta. Ah, yes. bueno, una sèrie de pautes, si voleu en parlem d'abans d'una agressió. Uh -huh. doncs, uh, si ens hem fet les preguntes i veiem que som susceptibles de patir aquest tipus d'agressions, doncs sempre podem demanar ajuda als serveis d'atenció a la dona, el PIAT, que és el que parlàvem, uh -huh. o als serveis socials del teu municipi. Escriviu sobre les agressions que has patit, intentes recordar les dates i l'esclat de la violència des del principi fins al final, i alguna persona que conegui la teva situació que pugui ajudar-te, demana-li que t'acompanyi a buscar informació i t'ajudi. Clar, jo no sé a l'hora de fer la, la denúncia si aquella persona que ha estat assetjada és capaç de, de dir tot, no? De... Sí, tenim fantàsties professionals que estan preparadíssims per poder escoltar i treure tota la informació necessària mm. per poder fer una bona denúncia. Mm -hmm. O sigui, ja estan especialitzats en aquest tema. Mm -hmm. Sempre que s'arriba se'ls se dona un, bueno, un boníssim tracte, se'ls eh, se hi porten els millors despatxos, fins i tot s'hi porten nens, eh, ens intentem fer càrrec d'ells, o sigui, que, clar, evitar que tinguin una doble victimització. Busca alguna persona de confiança Qui puguis explicar el que et passa I prepareu un pla per si has de marxar Deixa una bossa amb el que considero Més necessari a casa seva Fins i tot amb els fills O amb la persona de confiança Pots crear una, una contrasenya Per a casos d'emergència tingues sempre l'abast del més imprescindible com ara les claus de casa, mòbil, tàrgeta sanitària, tàrgeta de crèdit o llibretes bancàries els documents d'identitat o passaport teus i dels teus fills, uh -huh. llibre de família i, si és el cas, el permís de residència. Si cal, fes una còpia i si deixes-la a la bossa. Per si de sortir corrents, que ho tinguis tot, com a mínim. Uh -huh. I importantíssim fer que els fills memoritzen el 112 com a telèfon de referència en cas d'emergència. Si la mare no pot trucar, que siguin els fills qui, qui faci la facin la trucada. Sí, sí, sí, correcte. Mm -hmm. Molt bé, doncs alguna cosa més que puguem afegir? No? Doncs ho deixem aquí i en un altre moment doncs tornarem a parlar d'aquest tema perquè evidentment eh, no sé, perquè últimament està sortint els mateixos mitjans de comunicació tots aquests temes, no? Últimament són part de, de, dels diaris que puguem llegir cada dia Sí, són situacions amb les que convivim uh -huh. D'acord, doncs Nachi Olícias uh, de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu, t'esperem d'aquí 15 dies perquè ens segueixis doncs, això, informant què és el que podem fer per, per tenir més seguretat uh, als nostre, a la casa nostra i, nostre, i al nostre barri Gràcies a vosaltres molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música perquè després, a continuació, volem parlar d'una festa major que es celebra aquests dies coincidint amb la Mercè però que també afecta els barris d'aquí de, del del voltant. Parlarem de la festa major d'Indians. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que aquests dies, tot coincidint amb les festes de la Mercè, a celebrar una festa major al barri d'Indians. I precisament per parlar d'aquest barri, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les seves responsables, una de les responsables de aquest, d'aquesta festa major d'Indians funcioni, com és la senyora Teresa Simón. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com estan anant aquesta festa major, perquè em sembla que va començar el dia 20... I, enca, sí. I encara continueu, no? Sí, home, tenim tota la setmana, tota la setmana tenim per, de festa. Aleshores uh -huh. només esperem que no plogui perquè la cosa es pugui fer tot el que tenim pensat, però uh -huh. és el que diem, el temps no el podem controlar, depèn de, de, de com vagi la cosa, diguem, diguem. Vau tenir la presència del regidor Raymond Blasi sí, a començar el al pregó. Al pregó, sí, sí. sí. Eh, bueno, i ara doncs, ja... Després del pregó ja han fet diverses coses, diguéssim, mm. però ara, diguéssim, avui tenim un dia amb una miqueta així perquè el temps no ens acompanya, però aquesta nit fem una cosa que és molt maca pel barri, mm. que és l'actuació de la gent del barri, que és la nit amb els amics. Mm -hmm. I esperem que no plogui, si no ho tindrem que fer al local de l'associació, que està aquí, Felip II, 222, però uh -huh. que a nosaltres ens agrada més fer-ho el, el que és el carrer, uh -huh. m'entens? Uh -huh. sí, I estem de... a espera que no plogui. De fet, el carrer Jordi de Sant Jordi aquests dies és el, el motor, no? El lloc sí. on es celebren totes les, tots els actes i sí. tot el... Sí, eh, diguéssim, és la sala d'actes que tenim al uh -huh. carrer. que uh -huh. tenim decorat i el tenim uh -huh. una mica així alegre perquè es noti que és festa, no? Uh -huh. Però, ja dic que aquest, aquest local és una miqueta així, perquè si plou, Clar. no podem sí, fer sí. res. A més, hem de dir que demà és festa sí, i demà. que evidentment doncs, hi hauran moltes activitats, no? Sí, demà tenim, comencem amb un campionat d'Òminó, tenim eh, exhibició de, de Hollywood o alguna així, mm. tenim després una exposició de quadros i labors i d'acollida d'aliments, mm -hmm. tenim la, la rondalla de la casa de Sòria, i tenim el concert de música per la banda de Nou Barris, eh? mm -hmm. que és una cosa molt maca, que serà un acte que precisament no s'ha fet mai al carrer amb una banda mm -hmm. així tan maca i el que no plogui, puguem fer I hem de dir que tota aquesta festa que heu organitzat, s'allargarà doncs, fins diumenge, a dir que sí, la, sí, sí. la gent d'Aquí d'Indians tindrà l'oportunitat de poder gaudir encara uns dies més de, una, una vegada s'acabi la festa major de la Mercè sí. donz eh, vosaltres continuareu fer actes. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bé, bueno, doncs pues mira, tenim un sopar de Germanó, que el fem el divendres. Mm. Eh, eh, o sigui, demà també a la nit hi ha una actuació de, de Són de Mèxic, que és un acte molt maco també per mexicans, que fan molt maco. Uh -huh. I tenim un esmorzar pels avis, uh -huh. eh, tenim un teatre, una obra de teatre al carrer també, el dijous. Uh -huh. El divendres tenim el sopar, el dissabte és l'esmorzar pels avis ballada de country uh -huh. eh, després hi ha el grup de dansa i cor corrociera de Manuel de Falla uh -huh. i bueno després tenim la nit d'etapes de al mercat que també serà uh -huh. una cosa nova per nosaltres uh -huh. que al mercat de Felip II dedicarem una nit d'etapes uh -huh. eh, dels, dels comerciants del barri uh -huh. i després tenim una, una nit de ball amb el grup Cristian, aquesta uh -huh. de, de ball de Christian, sí. es diuen. Uh -huh. I el Dumeja, doncs, continuem amb una cursa popular, que és la segona que fem, uh -huh. que, vamos, va a feia 15 anys que, que es havia fet, però fa 15 anys ja s'havia parat, i l'any passat vam tornar a recuperar-la i tornar a fer-la. Uh -huh. I aquest any, doncs, si Déu vol i tot va bé, la repetim. A més, també hem de dir una cosa important és que es faran avaneres, no? Hombre, aquestes ja te les deixo per l'últim perquè és el més important. Nosaltres, les avaneres, no pot faltar mai. Uh -huh. Les avaneres és l'acte que tanquem la festa uh -huh. i que, bueno... Té molt èxit aquí al barri, perquè és, és, és la nostra música, diguéssim, la sabanera. Uh -huh. eh? I també la dels Dracs i Diables, de la Sagrera. També, també tenim. No, de, de San, la, la Satànica de Sant Andreu. La Satànica aquí. de Sant Andreu, Nosaltres sí, sí. Nosaltres tanquem la Satànica de Sant Andreu. Uh -huh. eh? molt, molt maco, sí. I eh, te fem una rossada popular, que tothom que vulgui pot venir a comprar tiquets. Uh -huh. eh, o sigui que, vamos, ja de tot una mica. Molt bé. Eh, Donc... la festivitat de gegants, també tenim uh -huh. el diumenge Molt bé. O sí, sigui que hi ha de tot una mica aquí aquesta festa. Doncs, tres si et sembla, aprofitarem aquests dies, eh, que ens queden encara per, per poder informar als veïns i veïnes de casa sí. propiina al barri d'Indians que val la pena que s'ho passaran molt jo bé. És que sí, eh. Uh -huh. No es perdiu, però és una festa que és familiar i que ve molta gent i que ens agrada que vinguin lògic. Eh? que ens esperem tothom que vulgui venir té les portes obertes. Molt bé, doncs eh? Teresa Simon, moltíssimes gràcies bé, per atendre'ns. Gràcies Que vagi molt bé. Adéu, adéu. adéu bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Aquests dies, a part de les festes de la Mercè, doncs hi ha una altra festa, una altra festa major important, com és la que es realitza al barri d'Indians, de la qual ens acaba de parlar una de les seves responsables i organitzadores, la senyora Teresa Simon. Ara farem una pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè a continuació el que volem és acostar-nos al centre cívic de Sant Andreu. Allà tenim a la Cristina Alcalde, que és una de les organitzadores, una de les responsables de que el Centre Cívic de Sant Andreu doncs, realitzi les diferents activitats que, de les quals us en parlarem d'aquí uns moments. Fem una pausa i tornem. Mm.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 Doncs hem de dir-vos que el centre cívic de Sant Andreu va molt carregat d'activitats i una d'elles és aquesta exposició, l'última visita, que es podrà veure fins demà. Precisament per parlar d'aquestes i d'altres activitats, s'anima doncs la seva responsable, una de les responsables, de que funcioni d'allò més bé, el centre cívic de Sant Andreu, com és la Cristina Alcalde. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, demà s'acaba aquesta exposició, l'última visita. Mm -hmm. sí, en què ha consistit? Doncs mira, eh, l'última visita és una exposició dels fotògrafs de Nigil i que, bueno, reflexa, no sé si heu sentit parlar de l'Urbex, que uh -huh. és un moviment que va néixer als Estats Units i són de fotògrafs que el que fan és explorar espais que estan abandonats. Llavors, eh, el que ha fet Nigil és, durant aquests darrers vuit anys, ha anat viatjant per tota Europa, ha estat a Portugal, a França, a Holanda a Alemanya, a molts països, i el que fa és recollir aquests espais abandonats, eh, ja sigui, hi ha, hi ha fotografies molt curioses de, de mines, d'hospitals, de cases abandonades, i, i llavors les ha recollit en aquestes fotografies i mm. la veritat és que són molt maques, són màgiques, suggestives, tenen una mica de misteri, és, mm. és una exposició molt curiosa, la veritat. Doncs els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris que s'acostin al centre cívic de Sant Andreu perquè demà tenen l'última oportunitat per poder veure aquesta exposició l'última visita. A més, també hem de dir cosa, una cosa important i és que vosaltres col·laboreu eh, molt, molt a fregar amb els, de, amb els del Sant Andreu Ja Es Van, no? Sí. És un projecte molt maco, que a, més, a part ens ha fet molta il·lusió, perquè nosaltres ja fa, ja fa uns mesos que estem començant a programar moltes activitats de swing i de l'indie hop, uh -huh. llavors bueno, van saber que, que, que organitzaven el llàssim i, i, i, i ràpidament ens varem apuntar. No? Eh, I, llavors nosaltres el que col·laborem el divendres, aquest divendres 26 a les 5 mitja, farem uh -huh. una projecció del documental de a Film about Kids and Music, que és un documental molt maco que el que fa és del director Ramon Tort, i explica diguem, tota, aquesta, uh, tota aquesta creació del, de la Sant Andreu i Jesbant, des dels seus inicis, està explicant pues, tot aquest mètode pedagògic tan original, tan especial uh -huh. que té el Joan Chamorro. Entra. I és una activitat gratuïta que farem aquest divendres, ha obert a tothom, i que, de fet, després farem un col·loqui amb el Joan, que ens explicarà i que penso que pot ser molt maco per la gent i interessant. Uh -huh. i després també tenim una altra uh, activitat relacionada que és que el dissabte inaugurarem una exposició també eh, sobre la Sant Andreu i Jasvan de uh -huh. fotografia, de la Lídia Bonmatí uh -huh. i serà molt xulo perquè farem una inauguració en un cercavila que partirà, sortirà de la plaça Comerç a les 5 i mitja i els nens de la banda aniran tocant pels carrers i finalment uh -huh. a les 6 arribaran al centre, bueno, també tocaran i bueno, farem la inauguració és a dir, que us ho passareu molt bé aquest oh, cap de setmana, no? Música no faltarà, això està clar. Música, bon, bon rotllo, ganes, il·lusió i tot, no faltarà. O sigui, que esteu convidats perquè promet diversió, això. I també hi ha altres activitats aquest mes, no? Sí, també farem... Eh, bueno, tenim els nostres cellers que anem organitzant. Després, en els pròxims uh -huh. mesos també farem al novembre una ballada amb música en directe, amb els Hot For Swing, que ja van tocar al centre. Uh -huh. Fem ballades al carrer, a plaça Can Fabra, els dissabtes... Eh, bueno, moltes activitats que de fet les podeu veure totes al nostre Facebook i al Twitter i a la web que procurem ser molt dinàmics i que uh -huh. la gent crea i anar informant de tot o sigui que ho podeu veure tot allà. Molt bé, doncs Cristina calda moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta informació i esperem doncs, que en els propers dies puguem continuar parlant d'aquestes activitats que esteu organitzant A vosaltres, moltes gràcies Vinga, Que vagin molt bé. Vinga, Adéu, bon sí. dia molt bé, doncs ja ho sabeu. Uh, si voleu passar-vos-ho bé i també doncs, uh, continuar gaudint d'aquest ya5festival.com del qual us parlàvem fa un moment, doncs ja sabeu on heu d'anar. El Centre Cívic de Sant Andreu té obertes les seves portes. I ara el que farem doncs, serà anar directament a la nostra habitual agenda. Doncs una agenda a la qual podem incloure que continuen les obres per urbanitzar el passatge Torné al barri de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa municipal Barcelona Gestió Urbanística, continua les obres per a l'urbanització del passatge Torné en el tram comprès entre el nou carrer Torné i el carrer Via Barsino al barri de la Trinitat Vella. Aquestes actuacions tenen una durada de 4 mesos i un pressupost d'uns 195.000 euros. Doncs més endavant, en propers programes us podríem ampliar aquesta informació. El que no volíem deixar de banda i que volíem informar-vos avui és del quart concurs Seny i Rauxa que es farà a Baró de Viver aquest divendres. Aquest divendres a dos quarts de sis de la tarda. I tu què saps fem, Doncs vine i mostra'ns les teves habilitats. El teu públic t'espera. Es tracta d'un concurs divertit i participatiu on podreu ensenyar les vostres habilitats ballant, cantant, fent màgia, perruqueria o recitant algun poema. I tot això amb el millor públic del planeta. Exacte, amb una activitat oberta a tothom. Les inscripcions es poden fer fins avui, és a dir, avui és l'últim dia, i dir-vos que aquestes activitats es faran dins el centre cílic de Baroda i deia que es troba a la plaça de Santa Coloma, 110 interior. Més coses a comentar-vos, en doncs, Encíset, el cicle de música de Sant Andreu. L'Encíset és un nou cicle de concerts que neix a la voluntat d'apropar la música al districte de Sant Andreu. Un concert musical que durarà fins l'abril de 2015. Exacte, els concerts es faran al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54. D'altres activitats ens porten ara cap al Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, que us ofereix l'exposició Ectasià. El Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins divendres l'exposició Ectasià. Doncs aquesta exposició és organitzada per Jordi Huard, que és tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur. Kraus escrigué: "Realment penso quan faig veure que camino". Doncs aquest vagarejat mental és el punt de partida per la descripció del paisatge interior. Un paisatge marcat per la pèrdua de lloc que ens és propi per una alineació de la matèria natural. d'aquestes conclusions. D'aquestes confusions us reaixen aquestes imatges, no com a respostes sinó com a calmant. Per apuntar-vos, doncs, el que heu de fer és trucar a un telèfon, que és el 93 351 1702, i dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I no podríem marxar, no podríem deixar el nostre programa d'avui, sense comentar-vos que aquest diumenge es realitzarà la primera triatló de la Trinitat Vella.